вечора я ходив на телеграф і розмінював паперові гроші на жмені 15 копійчиних монет. Кидав її нескінченно в блискучу пащеку телефону. На лінії щось гулось цокало. Телефон гуркотів і голос йому переривався від хвилювання. Телефон дзвонив у моїй квартирі де ніхто не брав трубки. Віри там не було. Здавалося, що я оселився за безліч доріг від дому, на іншому боці земної кулі. Навколо чорніли гори, якась жінка, мов нетерпляча кішка, вишкрібала віконце у моїй телефонній кабіні. А я все не виходив. Усе дзвонив і слухав, як завмирали телефонні зойки в моїй квартирі, безнадійно порожній і так само безнадійно віддаленій від мене. А довкола всі гуляли. Ціле місто висипало під вічно-зелені віники субтропічних розкошів. Приморський бульвар був схожим на великий районний ресторан, де між столиками зеленіють фінікові пальми бо столики були й тут. Чорновосі кухарі смажили шашлики просто під пальмами. Запах присмаленої баранини був домінуючим. Навіть море, здавалось, пахне, як велетенська миска пересоленого супу-харчо. Я відчував усе це, йдучи з телеграфу в готель до себе. Сердився на місто, на людей, що гуляють так безтурботно, на засереджених гурманів зі шпагами шашликів у правицях. Над бульваром висів лемент радіоприймачів, автомобілів, чайок та пароплавів, що сумовитими голосами стогнали, відділені широкою смугою пірса від пальм, вітрин та пасажирів, які перебували тепер у полоні сухопутних розкошів Приморського бульвару. У корабельному стогоні було щось співзвучне моєму настрою. Лікарі припнули мене до кімнати в приморському готелі, а ще й погрожували кардіологічним санаторієм. Ніякий санаторій не допоможе мені, доки не знайду віру. Якщо вона і завтра не відповість, полечу додому, втечу від медичних сестер, які приходять до мене з сірою скринькою кардіографа і мовчки похитують головами, роздивляючись стрічку, що тягнеться з того велимудрого апарата. Медсестри були меланхолійними, як осінній курорт. Закінчувався листопад. Був час, коли до моря їдуть лише навіжені художники, недужі поети, і ще – члени місцевкомів, яким доводиться в останні місяці року героїчно вибирати невикористані путівки. Через це в листопадово-грудневу пору всі на курорті свідомі своєї місії та жертовності і ходять по бульвару з обличчями зосередженими й поважними аж кумедно. На головпоштамті в дівчини, що сиділа під літерами «ПТ» Був лист для мене. «Ми живемо, як належить ти, віра і я, і справа наша вірна», – писав мені Годик. «Ми робимо велику патріотичну справу, і я хоч зараз доведу, кому хочеш, що нам треба зберігати історію Гринівки такою, якою вона народом писалася. Так, народом писалася, а не вчителями, що самі прагнуть слави». І тобою писалася героїчна історія мого села. Народу не треба іншої, і тобі не треба. Гудик був категоричним, як завжди. Він вважав, що між народом і ним ніяких розбіжностей просто бути не може. При цьому народ уявлявся Анатолієві Георгієвичу масою одностайною, одноманітною, і зверненою очима до нього